Dumnezeu subiectul pe care îl avem, care ne ajută să ne eliberăm de poverile care sunt în viețile noastre și să devenim liberi. Frații mei, subiectele pe care le abordăm în ultima perioadă sunt foarte importante pentru fiecare din noi, pentru că ele ne ajută pe noi să devenim liberi și apoi ne putem folosi de experiențele din viața noastră să-i ajutăm și pe alții. Și eu cred că Dumnezeu ne cheamă să experimentăm lucrarea cu El ca apoi să putem să-i ajutăm și pe alții. Dacă veți pune accentul pe aceste lucruri și veți face rugăciunile pe care noi vi le sugerăm în acest fluturaj care se bagă în buletinul de informare, am toată convingerea că Dumnezeu va face lucruri mari în viețile voastre. În această dimineață. Aș vrea să vorbesc despre mândrie ori umilință. Este pasul al cincilea din, cele șapte, din cei șapte pași pe care îi putem face pentru a avea o eliberare, pentru a ne bucura de o viață din belșug și de o relație constantă cu Dumnezeu. Voi citi cuvântul lui Dumnezeu din Iacov, capitolul 4, începând cu versetul 7. Supuneți-vă darul lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. curăți vă mâinile păcătoșilor, curăți vă inima oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți. Râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în tristare. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții fraților. Cine vorbește de rău pe fratele său, pe un frate, sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este dătătorul și judecătorul legii. Acela care are puterea să mântuiască și să piardă. Dar tu cine ești? De judești pe aproapele tău? Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Nu știi ce va aduce ziua de mâine. Că ce este viața voastră, nu este decât un abur care se ridică puțin tel și apoi pierde. Voi, din potrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare și cu tare lucruri. Pe când, acum vă făliți cu lăudăroșiile voastre. Orice laudă de felul acesta este rea. Deci, cine știe să facă binele și nu-l face, să vrășește un păcat. Apostolul Iacov, prin cuvintele pe care le-am citit din Cuvântul lui Dumnezeu, caută să ne informeze asupra unui subiect foarte important, a unui subiect și a unei situații care o întâlnim foarte frecvent în trăirea de zi cu zi. Primul lucru este că noi suntem atacați de cel rău, suntem într-un război cu el și satan vrea să nu ne uităm la Dumnezeu, să nu ascultăm de Dumnezeu, să nu ne supunem cuvântului lui Dumnezeu, ci să mergem după pornirile noastre, după inima noastră, după gândurile noastre, după experiențele pe care noi le avem, după înțelepciunea pe care o acumulăm. Sunt oameni care termină școli. Am fost într-o situație de genul acesta, după ce am terminat facultatea, eram un tânăr care vedeam viitorul în față, niște perspective extraordinare, aveam o poziție... Foarte privilegiată, puteam să aleg la nivel de țară orice post care s-a oferit prin sistemul de distribuire a posturilor. Și m-am dus la tatăl meu și i-am spus, tată, am reușit ce n-am crezut că eu, un copil de la țară, pot să fac. Și tatăl meu m-a privit în ochi și a zis copile, abia ai început să înțelegi unele lucruri. Abia ai început să muști din știință. Să nu crezi că ai terminat. Toată viața vei învăța. Toată viața vei realiza că nu știi de ajuns și că ai nevoie de cineva care să te sprijinească, care să te învețe, care să-ți dea sfat, care să te călăuzească. Și nu peste mult timp i-am dat dreptate. Credeam atunci când Rezultatele pe care le-am obținut erau extraordinare, oamenii mă felicitau. Credeam atunci că știu lucruri, i-am spus unui profesor din Timișoara, care nu voia nici cum să-mi dea nota 10 la examen. I-am spus, domne, îmi pui orice întrebare care vrei, domneata, și am să-ți răspund. Era secretarul de partid al facultății și a spus, domne, să știu că cineva îmi impune lucrul acesta. N-am să-ți dau această notă. Au trecut foarte repede zilele și anii și mi-am dat seama că fără Dumnezeu nici știința nici experiența, nici poziția nu ajută la nimic. În această dimineață, Duhului Dumnezeu vrea să-ți vorbească și ție. Și dacă, într-un fel sau altul, ești atacat de mândrie, astăzi, Duhului Dumnezeu ți se va adresa în mod. Clar, în mod categoric, să scapi de această cursă. Să nu te bazezi pe puterile tale, să nu te bazezi pe înțelepciunea ta, pe tăria ta, pe tinerețea ta, pe capacitatea ta. Așa cum spune Iacob, să pui înainte de deciziile pe care le vei lua, dacă va voi Dumnezeu. Voi trăi și voi face cu tare și cu tare lucru. Dacă Dumnezeu îmi va da sănătate, voi putea să fac cu tare și cu tare lucru. Dacă Dumnezeu va bine cu binecuvânta afacerea mea, investiția mea, voi câștiga, voi avea profit. Leagă viața ta de Dumnezeu. Scoate-te pe tine! ca primul termen al ecuației și întrodul pe Dumnezeu. Fă ca viața ta să depindă de Dumnezeu. Fă ca tu să înțelegi ceea ce spune Iacov. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă deavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Cu Dumnezeu poți să faci lucruri mari. Cu Dumnezeu faci isprăvi mari. Dumnezeu binecuvântează. Dumnezeu înmulțește. Dumnezeu scoate apă din stâncă. Dumnezeu aduce râuri în pustiu. Am văzut aceste lucruri și mulțumesc Domnului că în continuare râurile Lui răsar și sunt pline de apă. Mândria își are originea în satan. Atitudinea lui Dumnezeu față de mândrie a fost categorică. Satan... Și îngerii care s-au alăturat lui au fost dați jos din cer. Mândria este un virus care te contaminează pe nesimțite. Nu-ți dai seama când ești contaminat de acest virus. Numai atunci când alții îți spun. Foarte interesant, această contaminare nu-ți creează probleme mari. Te simți bine chiar și contaminat cu acest virus. În firea ta, în natura ta firească, nu ți se pare nimic în dezordine, în neregulă, pentru că te simți bine. De aceea, mândria este atât de subtilă, încât foarte mulți nu-și dau seama că sunt infectați de ea. Când cei din jurul nostru, când relațiile noastre vedem că sunt afectate, când închinarea noastră vedem că este afectată, ne punem întrebarea, de ce? Există virusul acesta care spuneam, îți dă la început o euforie, o plăcere, te simți bine. Că dacă te-ar durea capul, ai lua antinevraget. Dar pentru că nu te doare nimic și te simți bine, nu simți nevoia să iei ceva, să faci ceva, să intervii într-un fel sau altul. Mândria a distrus familii, biserici, instituții, dar în mod special, relația. Relația cu Dumnezeu este afectată profund de această stare, mândria. Relația cu oamenii este afectată de un om infectat cu acest virus. Mândria afectează închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Modul în care privim viața, modul în care trăim, acționăm și reacționăm. Și în momentul în care ești infectat de acest virus... Singurul simptom pe care îl simți este că te simți singur, oamenii te părăsesc, se depărtează de tine, dar mai ales Dumnezeu. Rugăciunile tale sunt niște vorbe rostite care n -ating cerul lui Dumnezeu și n-ajung la urechile lui Dumnezeu. Tu simți că cerul este închis și este de plumb pentru tine. În momentul acesta trebuie să dai seama că este un simptom clar a unei dereglări în viața ta, a unei poziții din viața ta. Mândria te izolează, te împrăştie și te lasă singur. Avem în Genesa un exemplu de genul acesta, capitolul 11. Când Nimrod la Babel, a vrut să se înalțe peste Dumnezeu. A vrut să facă edificiu fără Dumnezeu. Și rezultatul acestei mândrii a fost că Dumnezeu le-a încurcat limbile și i-a împrăștiat să nu se vadă unul cu celălalt pe tot pământul. Mândria generează aceleași efecte. Te duce la izolare, te duce la separare, te duce la despărțire și în mod special afectează relațiile cu oamenii din jurul tău, dar în special cu Dumnezeu. Mândria se strecoare în cele mai intime momente ale vieții noastre, atacă chiar și în biserică. Și când stai în închinare înaintea Domnului și când te rogi înaintea lui Dumnezeu și când asculți cuvântul lui Dumnezeu, mândria bate la ușa fiecărui suflet Găsim lucrul acesta în exemplu pe care ne-l-a dat Iisus Hristos în Luca, în capitolul 18, versetul 9 la 12. Când fariseul stătea în rugăciune, în biserică, în templu, se ruga lui Dumnezeu, credea în Dumnezeu și îi spunea lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc de trebuie să fim foarte atenți când mulțumim Lui Dumnezeu. Să mulțumesc că nu sunt ca ăsta, ăsta, vame și ăsta. Tu știi, Doamne, ce face ăsta. Să mulțumesc că eu sunt fariseu, eu studiez legea ta, eu încerc să aplic legea ta, aduc zeciuială, fac lucrurile așa cum de știu eu mai bine, dar nu sunt ca ăsta. Ce nerușinare, ce obrăznicie din partea lui Satan să se bagă, bage cu atâta subtilitate în momentele cele mai intime ale vieții tale. Mândria apare în relația conjugală, mândria apare în relațiile de prietenie, mândria intră în cele mai intime colțurile ale ființei noastre și în momentele cele mai fragile și în cele mai importante ale vieții noastre. De aceea trebuie să fim atenți. Cum spuneam înainte, are o subtilitate și o formă de prezentare care nu te doare care nu te alarmează, care ți se pare ok. Proverbe, capitolul 16, versetul 18. Mândria mer merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Proverbe, capitolul 3, versetul 5 la 7. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale! Iacov, capitolul 4. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar de har celor smeriți. 1 Petru, capitolul 5. Smeriți-vă, dar sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, ca la vremea lui. Nu la vremea ta. La vremea lui, el să vă nați. Smeriți-vă. Recunoaște-l pe Dumnezeu în toate căile tale. Recunoaște că depinzi de Dumnezeu. Recunoaște că. Nu poți tu să iei decizii, că deciziile tale depinde de Dumnezeu, că programările tale depinde de Dumnezeu, că succesul tău depinde de Dumnezeu, că calculele tale în ceea ce privește profitul, în ceea ce privește rentabilitatea investițiilor, depinde de Dumnezeu. Când am semănat grădina. În primăvară am învățat în fiecare an și am zis, dacă Domnul va da ploaie la vreme și nu vor veni nenorociri, și nu va veni gheață, și nu va veni, vom recolta. Depindem de Dumnezeu. Frații mei, stimați creștini, aș vrea să înțelegem lucrul acesta. Aș vrea să-L vedem pe Dumnezeu în control, să-L vedem pe Dumnezeu guvernând pământul și cerul și să înțelegem că toate binecuvântările pe care le primim vin de la El. Că nu-i meritul nostru că El ne dă aceste lucruri prin buna voia Lui. Daniel, capitolul 4, versetul 37. Dumnezeu poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Poate și chiar smerește. Isaia, capitolul 13, versetul 11, este o decizie a lui Dumnezeu. Voi face să înceteze mândria celor trufași. Dumnezeu este interesat pentru că cunoaște stricăciunea, cunoaște efectele negative care le are mândria asupra trăirii noastre de zi cu zi, asupra relațiilor noastre și în mod special asupra vieții noastre cu Dumnezeu. Și Dumnezeu nu poate să rămână pasiv. De aceea, Dumnezeu intervine și lucrează. Am să încerc în această dimineață să vă dau câteva atitudini care prevestesc atacul mândriei în viața noastră. Câteva atitudini și am toată convingerea că în momentul în care voi prezenta aceste atitudini, Duhul lui Dumnezeu te va cerceta. Și dacă ai pregătit un pix, în timp ce te cercetează Duhul lui Dumnezeu, notează-ți aici lucrurile care în această dimineață Duhul lui Dumnezeu vrea să îți aducă înainte. Ca tu să înțelegi că este nevoie de schimbare în viața ta. A avea dorința puternică de a face voia ta și nu voia lui Dumnezeu. Analizează-te. Pui tu în față voia lui Dumnezeu sau că tu vrei. Și ce vrei tu aia se face? A te, a te baza pe înțelepciunea și experiența ta și a nu căuta sfat la Dumnezeu, prin rugăciune, prin citirea cuvântului lui Dumnezeu, este un semnal. Mândria bate la ușă, te atac. A controla și a manipula pe alții, fără ca tu să-ți dezvolți un sistem de autocontrol. Tare mult ne place. parcă e un medicament când poți să controlezi, să manipulezi, să trimiți, să aduni și să împrăștii, cum vrei tu, pe alții. Manipularea și controlul sunt acțiuni oculte. E ocultism. Noi trebuie să fim preocupați în a, de, a ne dezvolta autocontrolul nostru, în frânarea noastră. Nu să-i controlăm pe alții. În cazul în care există această tendință, e un semnal de alarmă. A neglija pe cei din jur și a te concentra mai mult spre tine însuți. Egoismul acesta. Atunci când nu te interesează de alții. Ba, nu câștig eu, nu-mi vine mie, dar ce să mă intereseze pe mine? Când treci și societatea în care suntem la ora actuală, mi-amintesc la știri era vorba de o situație, spunea că unul a fost lovit de o mașină și a stat în șans câteva ore și oamenii au trecut pe lângă el fără să se atingă de el. Trăim această perioadă a indiferenței, a concentrării spre noi înșine. E un atac al mândriei. Atunci când cauți să mulțumești pe oameni mai mult decât pe Dumnezeu, e un atac al mândriei. Pentru că vrei să iei de la ei recunoaștere. Nu să ajunge recunoașterea lui Dumnezeu, nu te satisface recunoașterea lui Dumnezeu. Vrei ca oamenii să te bată pe umăr, vrei ca oamenii să recunoască calitățile tale, aștepți cu nerăbdare să fii pus pe listă, aștepți să fii pus la panoul de onoare sau în ziar, dacă se poate, Sau să te cuprindă în știrile tv avea tendința de a nu-ți recunoaște nevoile tale și limitările tale. Iar un semnal al mândriei. A, eu n-am nicio nevoie. Eu sunt bine, n-am omorât pe nimeni. s ok. Ce schimbări să fac în viața mea? Lucrurile sunt ok. Limitările tale să ți le cunoști este foarte important, pentru că s-ar putea întâmpla să n-ai nevoie de Dumnezeu dacă nu-ți cunoști limitările tale. Pentru că tu poți totul atunci când ești tânăr, atunci când ești sănătos, atunci când lucrurile merg bine, abia când vei ajunge în vale, abia când vei ajunge în groapă, Abia când vei vedea că nu poți singur să ieși, când medicii și încrucișează mâinile și zic că am făcut tot ce am putut până acum, abia atunci, și atunci mai ai o șansă. Dumnezeu stă cu brațele deschise și așteaptă să te umilești, așteaptă să te rogi. Salmul 107, citiți-l dacă veți merge acasă. Pentru că arată șase situații comune și în fiecare situație, când oamenii au strigat după ajutor sau smerite înaintea Domnului, Domnul a răspuns din cer. Ajută-ne, Doamne, să ne vedem nevoile și limitările. Apoi, atunci când cauți să mulțumești pe oameni înainte de a-L mulțumi pe Dumnezeu, cauți aprecierea oamenilor prin a câștiga poziții, nume, reputație. N-ați observat zilele acestea? cum lucrează și distruge mânia, mândria. Nu i-ați văzut pe acei oameni care se pare că nimeni și nimic nu-i poate pune la pământ, cu toate avertismentele care li se dau. Ei merg înainte, ca un bou la tăiere. Iartăi Doamne! Pentru că suferă alții datorită atitudinilor. Apoi, atunci când te consideri mai smerit ca și alții, mai religios ca și alții, mai spiritual ca și alții, mândria bate la ușă. Atunci când te consider mai presus decât alții, că ești cineva și ai o părere prea înaltă despre tine. Noi știm cine suntem în Hristos, noi știm cum ne privește cuvântul lui Dumnezeu și lucrul acesta, indiferent ce se întâmplă, noi o declarăm corespunzător cuvântul lui Dumnezeu și aceasta nu-i mândrie, asta este adevăr. Și trebuie să-l asimilăm și trebuie să-l declarăm și trebuie să ne bucurăm de această poziție pe care o avem în Hristos. Dar trebuie să știm că această poziție depinde de relația noastră cu Dumnezeu. Că dacă relația noastră nu este bună, nici poziția nu este sigură. Atunci când respingi criticismul prin atac la persoana care te critică. E un mod diavolesc. Nu poți suporta, mânia ta nu suportă ca cineva să spună ceva negativ despre tine. Un om al lui Dumnezeu nu se lasă intimidat de criticism, de învinuirile care îi se aduc, mai ales dacă sunt nedrepte sau dacă sunt datorită slujirii lui Dumnezeu. Noi știm cine suntem. Atunci când cineva critică, te critică, analizează-te. S-ar putea să aibă dreptate în anumite privințe. Și dacă Duhul lui Dumnezeu spune trebuie să te schimbi, mă, că, uite, oamenii din jur văd lucrul acesta, oamenii din jur își dau seama de treaba asta. Mă, dacă doi sau trei spun același lucru, trebuie să înțelegi, să-ți în minte lucrul acesta, analizează-te, n-aștepta să te ducă la tribunal și tribunalul, să te judece. Lasă ca Duhului Dumnezeu să te înștiințeze, să te informeze, să, să te cerceteze și să-ți vorbească și acționează după îndemnurile Duhului Sfânt. Atunci când ai răbdare cu alții, e o formă de mândrie. Sunt foarte multe atitudini, frații mei, care ne fac să înțelegem că suntem atacați. Și dacă v-ați analizat, și eu m-am analizat în timp ce pregăteam predica așa am zis, Doamne, trebuie să fiu foarte atent. Sunt atâtea lucruri care ne pot infecta cu virusul mândriei. Lucruri care le considerăm normale, lucru care ne considerăm că ne sunt, merităm lucrul acesta. E drept. Și, de fapt, este o infectare cu virusul mândriei. Aș vrea să vă dau câteva simptome. Pentru că este foarte important. Noi. Parcurgem aceste lucruri pentru că vrem să vedem lucrurile care nu sunt corespunzătoare în viața noastră, să ne schimbăm. Asta e important pentru noi. Simptom care, simptomuri care apar în viața noastră și care ne fac să înțelegem că deja suntem infectați. Primul lucru este egoismul. Apoi, perfecționismul, spiritul critic, nervozitatea, lucrurile nu se fac așa cum vrei tu, Eu o mândrie aici, e un semn. Dorința exagerată de afirmare, de a ocupa o poziție oarecare, de a câștiga un renume. Apoi, nemulțumirea față de alții. Nerăbdarea, cum spuneam înainte, față de alții. Supraaprecierea, aroganța, nesupunerea față de autoritate, șovinismul. Toate aceste lucruri sunt niște semnale, sunt niște indicii că deja suntem infectați de acest microb al mândriei. Și noi știm că Dumnezeu nu poate suporta mândria. Dumnezeu nu poate suporta omul mândru în anturajul lui. Dacă pe Lucifer, care era cu chinarea în cer, l-a dat jos, Pentru mândrie. Ce va face cu tine și cu mine? Dumnezeu ne va sumeri dacă noi nu vom înțelege este important să ne rezolvăm această problemă. Cum ne putem rezolva această problemă? În primul rând este foarte important să venim cu toată sinceritatea înaintea lui Dumnezeu și să-i cerem lui Dumnezeu. Să venim înaintea Lui și să spunem, Doamne, descoperăm orice atitudine și orice semn al mândriei în viața mea. Vreau să scap de mândrie, Doamne. Vreau să fiu conform voii Tale și cuvântului Tău. Doamne, descoperăm lucrul acesta și dacă vii înaintea Lui Dumnezeu și e sincer și în această dimineață, am toată convingerea că deja Dumnezeu ți-a vorbit. Nu doar să ei seamă. Și acum Maria spune, asculta și punea la inimă, strângea în inima ei. Nu lăsa ca momentele acestea să treacă pe lângă tine ca trenul. Reține ceea ce îți vorbește Duhul lui Dumnezeu, ceea ce te atenționează cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea lucru este foarte important pentru a rezolva mândria, să vii înaintea lui Dumnezeu și să recunoști, nu să te justifici, să recunoști că atitudinea ta este un păcat. Că forma mândriei din viața ta este un păcat, este un atentat la relația dintre tine și Dumnezeu. Și apoi, relația cu alții. După ce recunoști lucrul acesta, în al treilea rând, este important să vii să ceri iertare lui Dumnezeu. Doamne iartă, n-am fost vecheator. M-am du lăsat dus de val și alții au făcut lucrul acesta. Nu te justifică, recunoaște că ai greșit. Că adeseori noi ne știm justifica, noi putem să avem argumentele noastre. Doamne, știi tu că așa a fost, așa? Dumnezeu cunoaște circumstanțele mai bine decât le cunoști tu. El îți vede inima ta, gândurile tale, simțirile tale, atitudinea ta, o cunoaște în profunzime. Și de aceea este important să vii înaintea lui Dumnezeu și să-i ceri iertare pentru acest păcat. Apoi să te pocăiești. Pocăința înseamnă să nu mai faci, să nu mai permiți, să nu mai ai acea atitudine. Să pui un hotar în viața ta și să spui: până aici, de aici încolo, atitudinea mea se va schimba. Voi fi altul. Pentru că Dumnezeu mi-a vorbit și eu vreau să scap de orice virus al mândriei. Vreau să scap. Pentru că vreau, la vremea lui Dumnezeu, Dumnezeu să mă nat, Dumnezeu să-mi dea ceea ce mi-a promis. Altfel îl legi la mână pe Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu ți-a vorbit și s-a a vestit lucruri mari în viața ta. Ele se pot întâmpla în funcție de atitudinea ta. Dar dacă tu ești mândru, dacă tu refuzi să te supui lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu, să nu te aștepți la binecuvântările lui Dumnezeu. Nu te aștepta. Pentru că Dumnezeu te exclude din prezența Lui. Nu poate suferi mândria. Apoi va trebui să mergi la cei pe care i-ai afectat prin mândria ta, prin atitudinile tale și să-ți ceri iertare și ei cu un duh de pocăință, nu cu un duh de justificare. Noi trebuie să îndreptăm, pocăința se duce până la capăt, nu numai înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu spune: Du-te și împacă cu părânșul tău. Lasă-ți darul la artar și rezolvă problema. Acolo unde ai stricat, repară. Unde ai furat, du-napoi. Nu se poate altfel. Dumnezeu nu acoperă. Dumnezeu iartă. Dumnezeu rezolvă probleme consecințe, dar așteaptă ca să faci și pasul acesta al restituirii. Apoi, este foarte important să iei o decizie să te supui lui Dumnezeu, să devii ascultător cuvântului lui Dumnezeu și să spui Doamne, voi asculta ceea ce spune cuvântul Tău, voi fi atent. Și urmează al șaptelea să fi preventiv și conștient, pregătit pentru orice atac care vine din partea celui rău. Vei primi, duminica viitoare, fluturașul și vor fi toate aceste simptome ale mândriei. Dar în timp și în săptămâna care urmează, aș vrea să lucrezi cu aceste lucruri, să te eliberezi de aceste lucruri. Aș vrea să folosești ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit și să fii liber să ieși afară din această închisoare. Vreau să vă dau două exemple de a problemei de mândrie. Una este în 2 Cronici, capitolul 26, este vorba de imparatul Ozia. Acest om a ajuns să fie renumit, cunoscut prin invențiile lui, prin modul în care el a guvernat peste Israel. A făcut niște mașini de război cum n am mai fost, niște mașini care nu oamenii trimiteau sulețe, sulițe, sulițe, erau mașini care trimiteau sulițe, erau niște mașini care aruncau bolovan, Și a devenit o spaimă pentru cei care erau împotriva lui Israel. La un moment dat, beneficind de această faimă, fără să le spună preoților, s-a dus în templu Și acolo a făcut slujba preoților. Când au auzit preoții, s-au dus la el și i-au spus, Ozia, nu-ți este îngăduit să faci ceea ce faci. Lasă cădelnița, lasă lucrurile pe care le faci, pentru că nu ți-au fost date ție. Ție ți-a fost dat să fii împărat, să mergi în lupte și să faci acolo faima ta este mare. Nu intra în lucrurile acestea. Și Ozia n-a ascultat de ceea ce le-a spus preoții. Și au fost mulți care au încercat să-l să corecteze. Și spune cuvântul Domnului că pentru că el n-a ascultat, n-a recunoscut că a greșit, n-a recunoscut mândria lui, Domnul l-a lovit cu lepră, acolo în templu. Și spune cuvântul că a murit de lepră. Un exemplu clar, Dumnezeu l-a atenționat, dar el nu s-a pocăit și Dumnezeu nu se joacă. Vedem apoi în Daniel, în capitolul 4, un alt exemplu, un alt împărat nebucat nețar, care a căzut în aceeași cursă, a făcut minuni. A fost cunoscut în toată lumea, grădini suspendate, a fost ceva extraordinar în vremea lui. Oamenii se uitau la el ca la un zeu și a început în inima lui să se creadă el Dumnezeu. S-a dus la punctul cel mai înalt și s-a privit la ceea ce a putut el construi și a zis, aceste minuni le-am făcut eu, prin puterea, prin înțelepciunea, prin capacitatea mea, prin priceperea mea. Spune în momentul respectiv, Domnul l-a lovit cu o boală, boala monomaniei, și-a pierdut mintea, și-a început să pască iarbă ca boi. I-au crescut ghearele ca la păsă. A fost izgonit dintre oameni. Împărat, renumit. Ce face mândria? Dumnezeu nu suportă mândria. Împărat să-l vezi că Paște iarbă, el care a fost recunoscut în lumea întreagă, că mănâncă iarbă și se-l întrebă, dar ce faci? Mănâncă. Dar iarbă. Iarbă. Nu cred că atunci s-a -a gândit de el că este vegetarian. Nici pe departe. Atât a știut boala monomaniei. Asta, boala asta, tot ce vezi, mănânci. Dacă îi dădeai o, o bară de fier, încerca să o mănânce și pe aia. Și spune cuvântul Domnului Daniel... Că după o vreme, după trei ani și jumătate, împăratul acesta, wow, spune, mi-a venit iarăși mintea la loc. Și lucruri de genul acesta se întâmplă exact cum s-a întâmplat cu împăratul Osia. Au venit preoții și i-a spus, mă, fii atent că tu păcătuiești înaintea lui Dumnezeu. Mândria ta ta a împins să faci lucruri care nu, nu cad în competența ta. Și momente de genul acesta a creat Dumnezeu și Dumnezeu creează momente în viața noastră, când încearcă să ne lumineze, aduce lumina cuvântului său. Și a spus, Nebucadnezar ai ajuns în halul ăsta pentru că te-ai înălțat peste Dumnezeu. Și spune cuvântul în Daniel că i-a venit mintea la loc, a recunoscut că Dumnezeu este Cel care pune pe împărați și coboară, îi dă jos. Îi detronează că Dumnezeu este Cel care smerește și înalță pe cine vrea El și pentru că s-a pocăit. Spune cuvântul Domnului că Domnul i-a dat înapoi împărăția. Bă, dar nu tu ai fost ăla care ai păscut, am păscut iarbă pentru că am fomândrut. Și Dumnezeu m-a smerit trei ani și jumătate. Dar după trei ani și jumătate mi-am dat seama că nu mă pot juca cu Dumnezeu. Că nu pot permite ca mândria să persiste în viața mea. Și acum îl recunosc pe Dumnezeu că este stăpân peste tot pământul. Nu numai peste mine. Că dăm împărăția cu o vrea El. M-am pocăit. Și nu mi i M-am pocăit. Și Dumnezeu I-a dat înapoi împărăția și slava. Frății mei, avem o alegere. Avem o alegere. Să recunoaștem sau să mergem în continuare cu atitudinea noastră. E alegerea noastră. Dumnezeu ne dă posibilitatea aceasta să decide, și în această dimineață mă rog ca Duhului Dumnezeu să cerceteze persoanele care au căzut victimă acestui virus. Persoanele care ați constatat că sunt simptome în viața voastră prin care sunteți atacați de mândrie și trebuie să faceți ceva. În această dimineață, mă rog, ca Duhului Dumnezeu să vă dea voința și înfăptuirea. Să puteți să vă desprindeți, la fel ca împăratul nebucabnețar de nebunia voastră, să recunoașteți pe Dumnezeu ca stăpân în viața voastră, să spuneți așa cum spune Iacov: dacă va voi Dumnezeu, voi merge în cutare și tare lucru. Dacă îmi va da Dumnezeu, voi face cutare și tare lucru. Dacă va fi voia lui Dumnezeu, voi ajunge, voi câștiga, voi face și să cer cu toată experiența și binecuvântarea și, uh, și uh, educația pe care o ai, să ceri binecuvântarea Lui Dumnezeu peste orice lucru pe care vrei să-L faci. Nu-i greu să vii înaintea Lui Dumnezeu și să spui, Doamne, îți mulțumesc pentru înțelepciunea pe care mi ai dat-o, pentru priceperea pe care mi ai dat-o, acum... Cu toate aceste lucruri am nevoie de călăuzirea ta, am nevoie de lumina care vine de la tine, am nevoie de ajutorul tău. Întinde-ți mâna ta peste mine, lasă lumina ta să lumineze în viața mea, pe cărarea vieții mele, nu mă lăsa, Doamne, să fiu nebun să mă duc de capul meu. Călăuzeaște-mă, trimite Duhul tău ce sfânt, trimite cuvântul tău, Doamne, să lumineze cărarea vieții mele înainte. Poți tu să faci această rugăciune și aș vrea să o faci în această dimineață. Vrea să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea cu toată sinceritatea înaintea Domnului să faci un act, un act al sincerității și să spui, să declari în fața cerului. Dacă ai fost, dacă ești atacat de acest virus și prin aceasta să arăți că ai nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, că ai nevoie de puterea lui Dumnezeu să ieși din această cursă. Vrea să închidem ochii? Și cei care au nevoie de atingerea lui Dumnezeu aș vrea să ridice mâna sus. cei care aveți nevoie ca Duhului Dumnezeu să vă elibereze de orice atitudine de mândrie din viața voastră. Tată din ceruri, eu nu mă uit, dar privește tu la aceste mâini ridicate, Doamne. Cere-mi spăvirea ta, Doamne. Cerem intervenția Ta supranaturală. Cerem lumina Ta, Doamne. Cerem putere de la Tine. Cerem ajutor de la Tine. Eliberează-ne de cursa mândriei. Eliberează-ne de virusul acesta, Doamne. Ajută-ne să fim supuși ție. Să ascultăm de cuvântul Tău. Să ne supunem voii Tale pentru viața noastră. Lucrează cu puterea ta. În numele lui Iisus îți mulțumesc. Amen. să